Suratul Falaq imetereem maka Surah hii inamtaka Nabii sallallahu alayhi wasallam amwendee mula wake mlezi atake ulinzi kwake kujilinda na shari ya kila mwenye shari ya viumbe vyake na shari za usiku linapoingia giza yanayoyasibu nafsi katika hali ya upweke na madhara ambayo mtu hawezi kujikinga nayo na shari za mafisadi wanaopita kuharibu mahusiano na mawasiliano yaliyo baina ya watu na shari za hasid anayetamani kuondoa Nema alizowapa Mwenyezi Mungu waja wake bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu ul'audhu bi rabbil falaq sema najikinga kwa Mola mlezi wa mapambazuko min sharri ma na shari alivyoviumba wa min min sharri ghasiqin giza la usiku li injiapo wa min sharri mafundoni wa min sharri hasidin idha